Mondo marzanek, garaipen gain bonus ofentsibo hartu zuenak izen, eta ondorioz baionak final erdia etxean jokatzea ez du agas egurtatua. Osteguna ratxuntan dezake garaipenak garaipena badu bezieko zelaiean. Ahatik, azken bi partida hauek kudeatuko ditu baionak joan asteko partidaren ondotik, etxetok etzakien soberanola. Zetsurman de joan kon renkontroba que ce soit Béziers ou Monde de Marsan. Est-ce qu'on fait une impasse Est-ce qu'on les joue à fond Est-ce qu'on essaie de les éliminer Ça va être un petit jeu de poker, c'est bien. On a la chance de maîtriser ça, mais on maîtrise que dalle, parce qu'à l'arrivée, euh, s'ils nous battent de fois, ils nous battent de fois. Engoitik pentsaketak egin ditu baionako trebatzaileak eta hartu duen erabakia jokalari oberenak pausan ustea izan da. Iginiz, suaga, arganez, uete, taile, suzenu, rue, edo duplezi bezalakoak besteak beste ez dira joanen bezira. Ageriko zerbait ikartzen alko duten. Miagitzen egoera agaz desberdinada. Deuz jokoan, etxeko azken partidarendako dako ala ere, irabaztea dute helburu bikoitzarekin. Joanden hasteko zafaldia antzi batetik eta den urtean joanen diren jokalariak ora. David Darik-Arrer, Meokot, parce que c'est le dernier match des joueurs certains à domicile donc charger l'émotion mais surtout parce qu'on a pris de belles valises à Lyon quoi et qu'on se doit de se la maison eki qu'épuisé parce que c'est notre dernière apparition à Aguilera cette année donc euh, on se doit évidemment de, de Joren direnen artera enguñia jokolaria bera hau beren baimenik joanadaia denik estatu batuetara eta ez da dago gizanen azken partidarendako baina baita ere ogustre batzailea besteak beste azken itsortu da lute ostir aluntan Aguilera.